О, природа, природа, невже це можливо, щоб кілька крапель, які легковажний кіт випив з надміру почуттів і спустощів, могли викликати бунт проти тебе, проти щасливого переконання, викликаного твоєю материнською любов'ю в його грудях, що цей світ з його радощами, смаженою рибою, курячими кісточками, манною кашею і так далі, найкращий з усіх світів. А сам кіт найкращий у цьому світі, бо всі ці блага створені тільки для нього і з думкою про нього. Але кіт-філософ визнає, що в цьому полягає глибока мудрість природи. Те невтішне, нечуване страждання є лише противагою, Дії, якої необхідна для нашого дальшого існування, і воно, тобто страждання, передбачене в споконвічних задумах Всесвіту. Отож похмиляйтесь, юнаки котячого роду, і хай вас заспокоїть цей філософський висновок із власного досвіду вашого вченого, прозірливого товариша й брата. Досить сказати, що Певний час я жив бурхливим, веселим життям, бурша на навколишніх дахах у товаристві Муція та інших кришталево-чистих і безтурботних юнаків, білих, жовтих і строкатих. Я підходжу до одного випадку зі свого життя, що не минув без наслідків. Якось, коли ми з Муцієм, Пізнього вечора при ясному місячному світлі йшли на пиятику, яку влаштували бурші. На зустріч нам трапився той чорно-сіро-жовтий зрадник, що відібрав від мене кицькиць. -киць. Цілком можливо, що побачивши ненависного суперника, перед яким на свій сором мені довелось відступити, я трохи збентежився. Чорно-сіро-жовтий. Пройшов повз мене, не привітавшись, і мені здалося, що він глузливо посміхнувся, усвідомлюючи здобуту наді мною перевагу. Я згадав утрачену киць-киць, а також ту трочуханку, яку дістав від нього, і в жилах моїх закипіла кров. Мутій помітив моє хвилювання, а коли я поділився з ним своїм спостереженням, сказав, «Ти маєш слушність, брате Мури!» Він скривився, коли побачив тебе, і хода його була зухвала. Певна річ, що він хотів тебе образити. Та ми скоро дізнаємось, чи так воно було. Якщо я не помиляюся, цей строкатий філістр завів тут новий роман, бо щовечора крутиться на цьому даху. Почекаємо трохи. Мабуть, мосьє скоро повернеться, і ми все з'ясуємо. І справді невдовзі той строкатий, ніби на злість нам повернувся і вже здалеку змірів мене з неважливим поглядом. Я сміливо і зухвало рушив йому назустріч, і ми пройшли один повз одного так близько, що невельми делікатно зачепилися хвостами. Я відразу став, обернувся і твердо сказав Мяу. Він також став, обернувся і з викликом відповів Няу. І ми розійшлися кожен у свій бік. «Це оброза!» – люто крикнув Муцій. «Я завтра ж таки притягну до відповідальності того пихатого джигуна!»